گران محترم عورد کو د مولانا کاری شب اللہ سے دا درس قرآن دا دو نمبر کے سرد چپا مقام تو تالا ہے بینک جمعات کے پا انیس چین دولار گیارک شعر دا دی دا ملائی دو پتہیات ساتی اشاہ دی سنت کے سرد اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمن پلازا نزدے مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 031 ستاواندس اکسو چوبیس وی غی آمان لامن ایمان دا خلاو کل چی بیال شی او لار شی لاشایتینی فلو شیطانانو تال لا مخ که خبره وی کل کولا نوی پششا کولا اداو سنه خبره لا لا وی کل کولا نوی چکل نو امخ که خبره پششا ادا مخامخ من خو ایمان را وړې او اولی چې کله د ایمان والو زوري د ایمان والو د زور په وخت کې او قوت تا وخت ته راځي ته صفهاوې لږی نه راوې کله وی چې دبو وسره هوا ذالق الذين کلا چې او زاي ش خل کو سرا امنو چې ایمان راوړل دي قالو وي منافقان امننا بالایمان من راوړل دي دا به د هغه وخت ایمان اعلان کوه اذا په قلب به ورته کلا کلاو با یسرادو و الا خلاو کلاو چزان لشو الا برو ال اشاتین یقبلو شیطانان او کافرانو یهود و نسوارو سرا ال و با غیر الا ماکم یقن المنخو استاس مرغدیو تاسو پورا کافر ی منجو میو الا و نحن مستعذون لامن انما یقن نحن منغا مستعذون تو کی قوم مومنان سره پر عملنا لفسران دوازله صحابه د مؤمنانو په برکه دای ګستاخی وکړه دوازله الله جواب ورکړې ما کوي قضا کلن الله وی الا انه موصفه لو دلت سوې مونږ ټوکی کولا لاوي د صحابه سره مؤمنان سره ټوکی کج د سزا به درکو الله الله یستهزئ بهم بالله د ټوکو وو بو کی ور کی دیتا اوه مدهم مهلت ورکې دیتا فی طغیانهم و سر کا شید دی کی یا محون سرگردان ندی گڑ وڈ دی اولائک اللذین اشتروند ولا تبیل هدان داغ خلق تی چی غور اکرا گم رہی پا ہدایت ایمانو فمارا بی حد تجارتو فز گٹو نکرا تجارت تدائی ندائی معاملہ اللہ دا تجارت سراکرا تجارت خلق سلکی گٹی لرا نو گٹو نکرا تجارت تدائی وما كانوا بختدين علنی دای دا ہدایت مندول کی لپدے کی د دنیا حالت بیان شو د د معاملے قران کریم اوس دو مثالونه ذکر کړي عام مفسرین داسې بیانوي چې دوالم مثالونه د منافقانو سره دي ازمن مستعذن وایم مخک دوه قسم خلک تیر شو یو کافران نو داړو بلې مثال د کافر سره ده پا نمبر آیات کی مثال لا دا منافقانو سر په پا نمبر آیات کی مسلو هم د دا کافرانو کمسل اللذی پشان داگا کازتے اس توقعنا نارا چی بلکی اورو کافرو تا دعوت ورگائے نو دا غید دائیمی سال سنگدے لکه او سرے نازتے او بلکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکم و عظامہ کی اعلان لنبوتو کو دلتوحید اعلانیو کو رای بدلک بلک لنو فلمہ اضاعات حرکل چی روکانا کی داور ما آغازای حولہو چی چاپی رید دنا زہب اللہ بنوریم بوزی اللہ رنان ددائی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رنان بلک لنو مچا ایمان رالو لنو سوک مخالف شو لن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تی حجرتو کو کافرانو تنکا نیپ ری خودو وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ او پره خود دای دا لره پتیاروکی غایو بسیرون غیلوینی دا کپر شرک تیاریوی یاو دا مانا دا سومن دای دا کان دی دا حقنا بکمون دای چاراگان دی دا حقنا رومیون دای وانده دا حقنا فاهم لا یرجعون نو دای دا ندی واپس کی دول کی نا مخی آیاد کی حاسات نبريات كالله وختم الله على قلوبهم ندل تسوي صم بكم عمي الفهم لا يرجعون او عام مفسرين ده مثال لا جيد منافقان سرى دوارا مثال المنافقان ناجي امن نوي فجب ازركنا كما الذي فشان لاكاست استو كذا نار اجل بل قيور ندوم سنترنا ولا قولا نا دا مسلمانانو مالی غنیمت ورته ملاوی گی افبل وینا افبل جان بچ کنو اولی کلیم ای خووی کنم فلم ما اضاعت ما حوله هر کل چراو که دیتا داور حاقا سای چی چاپی ری ددنا نا دو منافق ایمان راوله ده د دنیا فائده ورته ملاوی گی الله اللہ بلورهم بوزی اللہ رنان ددائی ددی اقا منافقات اللہ پیغمبر تا مومنانو تخکاری وترکهم فی ظلمات قید ذیل رپتی اروکی اگر فائدہ دی دئی تلم لاویگی لا یب سرون دیسن نی سمول کان دی د حق نا بکمون چلا جان دی د حق نا عميون لان دی د حق نا فهم لا ارجعون فسا غین پویگی عدد بے دا او دارنگے دعام و مفسرينو دعام عليه ده جدا دعا منافقانو فبارا كده اب يا رنباني او دعا پارة شو او چكلا دعام و مفسرين و رايشي نعا او دعا پارة دعا احدى الامرين استاخوة دعا ميسال ولا ورکا منافق لاو كدعا ورکا او كسوئبين سوئب باران توي او دلتا مصاب حضفت او كذي سوئبين یا مثال ده دهی پشاند آغا خاون ده باران دی مین از سمائی چه ده برانی فیهی ویپای کی ظلماتون تیاری ورادون گلزار وبرقون بریخنا یجعلون اصابعهم دیدهی بندونا ده گتو خپلو فی آزانهم پو غوونو ده دهی کی مین سوال سوالکی ده وجه ده تندرونونا حزر الموتو ده یری ده مرگنا سن چه باران که سلی روانی او پاگه کی تیری پاگه کی گرزار و بریخنای نو دا باران کی دا کم خلقی روانی دا گرز دا وجنا وقتی گوتک دی او دا پراکار دا وجنا سترگی پتی نو قرآن کریم دا منافقانو تی کم تیری پرتی دی نو قرآن پاگه بانی رد که و منافقه دا قبل منافقت پریده کنا دا جهات خبره که نو مال غنیمت خبره که اسان خکمونه که انو دې پدا حالت کې د دغه باران ولا غون تکه کښ کایلو چې قران بیانې کې په دغه هزار کای آسی نه چې وي مرشم کې ایمان مرالو والله محیتوم بالکافرین الله راګره اون کې د کافیرو لرا منافقو کافر د کنا ان ذکر ورته کافرین وي یاکاد البرق نزدی دره ارنا لا بره نا یقطفوا بصارهم چې او تختې نظرونه ده دی قل لما اضاء عليهم کل کالا چرناو کی دا فرغ لاهم دایتا مشاو زی دی فی پاغی کی اسلام احکام حکمنه آسان ملاوشی دا منافق پای عمل کی رواني و اذا ازنم علیہم کالا چ تیاری کی پدای باندي قام ادری کی جہاد مساله راشی اودارانگی د توحید مساله راشی ارنده خپل کار پريدي ادری کی ولو شاء الله تعالی غخته ذهب بسمعهم ها مخابو تلی او ریدل ددی واب سواری هم او لیدل ددی ان الله علا کل شای قدیر یقیناً اللہ پارشیز بانی طاقت لرول که دی رنبانی باب درنبانی حسی دل تختم شو پا دیکی دری قسم کسان ذکر شو واتقیان دا غی پینز او کافر دا د دنیا و دا خیرت حالت منافقین و دا حالت او دا غی دا پارمی اګه اهمه مسळा ل قران كريم کې توحيد دي 21 نمبر آيات ذکر کړي اپاغه ادله ذکر کړي ل 40 نمبر آيات ته پورې دا باب روان دي یا ايها الناس اټو لو خالکو اعبدوا بندگي خاصه کوي خپل ربكم د خپل رب پورې عبد الله میاباد سي وایي قران كريم کې چې اعبدوا راشي عبادت راشي نو مراد به دینه لاغ پل عبادت یوازی دا اللہ کوئی اللذی اغراب خلقکم چی تاسو پیدا کریئی واللذی نا خلق پیدا کرده من قبلکم چیستاسو نمحکیو لحسد پارا لعلکم تتقول خامخا چی تاسو دا عذاب دا اللہ نبچ شئی لعلکم چی اللہ تنسبت اوشی نفمانا دا وجوب او دا خامخا ایا لعلکم نده ده پارا تاسو د الله عبادت کوئی چې تاسو تتقول ځان بچ کئی الله اللہ ده نه اللذی اغا اللہ جال لکم الارضا چه اغا از مکتا فراشن تلایی واسماء اسمان بنا انچات وانزلا راوری من اسماء ده برنا ما انباران فاخر جبیهی راو بازی پاگی من اسماء راکی میونا و پس میوی و پس دونا سل پارا رسط لکم لپارا دا خوراکس تاسو هر کل چی دا پینزاد دللا پا مسئل توحید ذکر شو نعصو وی فلا تجعلو تاسو مگر دوی للا یا لالرا اندادند اللہ برابر پا عبادتاو بلنکی وانتون تالمون او حال نای چی تاسو پوی گئی چی دا اللہ برابر نیشتے دا قرآن صداقت او دا پیغمبر صداقت دا آیاتنو کی بیانی وین کنتم که یی تاسو فی ریب پشک که مما داغنا نظله چې منګ لګدي على ابدنا په بیادم خپل ف تاسو بصورة یصورات من مست دقرران غونتا کې كنتم کي تازو في رابپشاد کې مما داغنا نظله چې منګرا لګيدي على ابنا پخپل بدم فتو تاسو راړ بصور صورات من یا محمد صلی الله علیه و سلم قلتاکی لاول الصلو شو او صداقت القران ودو او بل شو اداكم خپل مددګاران او استادان من دون الله دعلا نسيوا ان كنت صادقين كتاصريت يا وينكي يا دي نه ځان نه جوکړه او دا قران د الله کتاب نه دی نه تاسو کوي فهل لم تفعلوا ولن تفعلو چرین شیکوله ولن تفعلو جمله معترضه پامیانس کی اصل داتی ده فا ایلم تفعلو کتاسو قرآن جورنکو فتقن نارالتی زان بجگی دو راغنا وقودو هالناسو داغي چه خشاک داغی خلق تی منکرین والحجاراو گتی دی وعدت للكافرین تیارشوه لکافران لرا ولن تفعلو چرین شیکوله فلیده پویگه دا سی وی لګي لهایا ټولکه تقویبو دا غا خلکو ده پارا چې د محمد صلی الله علیه وسلم د رسالتنا او د قران د صداقت نه چې د خلای کی داب نه دی ندی نه منکرین ذات خلکو تا الله د اخرت یاره ورکی تخویف ورته وی منن کو خلکو تا چې چا قران او توحید منله هغه تذیر او بشارت ورکی و ابشر الذین اذر ورکان خلکو تا امنو چی ایمان راوړل دي وامل الصالحاتیو کارون کئی موافق دا سنناد پا سوالا زیر ورکا انا لهم یقیناً دای لرا جنات الباغون دی تجریج بایی گی با من تحت حالان لی دونو دا غینا الانهارو سلور قسم ولی پای گبین شرابو با سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بداغی ذکر راشی کلا ما روزی قوهر واری چه خوراک ورکلیشیا غیتا من ها دا جنتونو من سمرتیل میوی رسکن دا پارا دا خولولو قالوا بوای جنتیان ها ذلذي دا خو پښانداغه خوراک روزقنا رزقنا چراکډی شو مونتا مل قبلو ماکی په دنیا کې یا مل قبلو ماکی په جنت کې د دې خوراکنا و اتو ور باتای شي د تا بهي دامي متشابهان یوشانتی و پران کې مختلفي و په خوان کی تشکور کې باغونو میں کې کی بس کې چې بیبي بی پکینی ولاهم فی ازواج ول وی بيدای د دا پارا بی بیانې دازی بی بیانی مطحراتون دنیا کی کم مرضون پیرازی او کم بول غیرت کئی ندیتونو نبا پاکی وهم فی آخالی دول که باغون دیری او خذی پکی دیری او جنب باغون یومی وی خوچی ورپسی مرگ را روانی انو سره وی دیکی با سره سن خوشالشی دیگری و هم فی آخالی دول او دیب پا دیکی همیشای باس مرگ روشتی نخواه ایا اعتراض راګه په قران دا څنګه قران دے وے دا ماشی دا مچ پا دی چې د ماشیو د مخبي سالونه په دې کې ذکر کیږي دا خود الله کتاب کړي نه دا به دور کول ولك مثال دخل کو د پې یقولو د پاره یا د مخ کې سره مناسبت نه دا څنګه قران دی چې کله وایي سو په کې اور بلای باران کې روان دي غوږ غوږ دي ان دا لا قران دی نعوذ بالله هغه ځا نو قران دا وی جواب کې دا د امصارونو چې ورکوما دا خلکو د پوی د پارا ورکوما اګه تاسو دا یتي راځو نه کوي نو زیس باک نکوم زیس پروانو کوو د امصارونو بیانوم چې خلک پی پوې شي ان الله, اللَّهَ لا یفتی پروانې کوي باک نه کوي ای یذری د بیانولو مثلا ما دار قسم مثال بعودتا تماشی فما فوقها یا زیاد تماشین مچو یا زیاد تماشی نه پولو وکوالی کی لگا د مچ وزار حدیث کی راضی که کده دنیا قدر الله پاک سره د مچ ته وزاروم راوي کافر ته بهو غټو بوب نه ور کړی نامی چارونه ذکر کوي ما فوقه غټ تماشی نه مچ او فوقیت پوړ وکوالی کی زیات ور وکې لکه د مچ وزار شو فعمم الذین امروا هر چې اخلاق ته ایمان راوړلې فیالمونا غیب وی کی الله د میثال الحق مناصف دغه مقي من ربهم د طرفه دربد دین حق مناص برابر د صحیح مثال الله ور کړل او ام الذين كفروا هر چې کافراندي فايقولون ويغي ماذا صدره غش اراد الله چغوري الله په هاذا سره مساله د حیثیت د مثالنا د مثالو رساله د مثال ذکر یو دل نو بیراری کئی اللہ بیہی پا بیانونو دا مثال نو قرآن و حدیث سرا کسیران دیر خلق چیز عبرت ناخلی اتراز پی کئی ویہدی او لارکی اللہ بیہی پا دی مثالونو دا قرآن سرا کسیران دیر و خالکو تا وما یو دل نو نبی لاری کئی اللہ بیہی پا دی مثالونو دا قرآن و سنلت اللہ الفاس قیل مگر آقا و تلکی دی کافران منافقان الذينا خلک یان خونه هذاد الله چې مع لزونه د الله من بعدې ساخت پ تک ل کوو دغ لنا یقونه پرق ماغامر اللهبي ک حکم ک د الله دغې پهباره کې ونه چې پی وتی شي سیدونونه في الأو اووان پهمکه کې اولا کومل خازون دغ خلک دطوانیانوغ آمد کرکي س لب عام س ما پیدا ادریم انعام زمکا کیچی سدی با طالب پیدا کری دی او سالورم انعام دا ستاد نکو عزت و احترام کنے فرشتو اور تسجد لگو دیوا او دریم سالورم انعام دا لاغت توبی قبول کریوا هو اللذی کئی فتاک فرونا سرنگین کارکووی بللہ دا اللہ دا یوالینا و کنتم امواتن حال دایچی وی تاسو نیشتو امواتن مانا امواتن نطفی تاحیا کم تاسوی جوان دیکھ لئی سمم یمیتو کم بیابا امرائی سمم یحیی کم بیابا پا قیامت کی جوان دیکھ لئی سمم الیه ترجعول بیابا خاص هو اللذی الله آغازات خلق لکم پیدا کردی دی ستاسو نفایدی دا پارا ماغا فی الارضی چی پس مکر کی دی جمیعان عقیدو ساتای چی دا تول اللہ پیدا کردی دی ثم مستوہ بیاغ اب ارادا اکرا الاسمائی جوڑاولو دا اسمانونو تا فسواهننا برابر اکرا اسمانونا سوا سواواتنو و هو بکل شین علیم اللہ پارشیز پوئی دی بکل شیء قدیر او بکل شیء علیم دا اللہ لوی صفاتونه دی خار هر سکول شی پارس پويږي اکرام ذکر کوي زمندنی کال او انعام دي واسقال ربک کلا چويستار رب للملائکۃ تول فرشتوتا انی جائلن یقنا زغپی دا کول کئ فلارض پسمک کی خلیفتا یوبسل کول کئ مراتن ادم علیہ دی قالو اید آیا ته پیدا کای پزما کې ما یوب سی دو فيها چرانی کې پدې کې وایس فیکو توی ما او تو یوینید یو بال دې ته تخصیص بعد الطعمیم وی فساد عام دی او وینت یول سب کدا خاصدا لا دې څه نه معلوم کړیو لوح محبوز کې کتلیو یا د خلیفہ د ټکی نه معلوم کړیو آیا مخ کې پدې زمکا پیریان بعد او غیب ادا کار کاو لو یو جین سی په بل ور قیاض کنو ها وانا نحن نصبح بحمدك پاکي بیانو سرند استاینستا وان بیانو د ذات لكستا صفاتو د ذاتو علو يلا اني اعلم يقینا زخو پوېګ ما پاغی لا تعلمون جتاص بن پوېګي وعلم ما اخذل فضیلت پیغمبر رضی الله اعظم علی السلام تعلم ورکو وعلم ما اخذل اللہ پاک آدم الاسماء آدم الاسلام تا نموند شیزونو سرد فائدو کلها چک متضرورتو سمعردو هم بیئی پیس کراغ شیزونو علی الملائکتی فری شدوتا فقالوی اللہ انبی اونی خبر کئی ما بی اسمائی ها اولائی پنمونو فائدود دی شیزونو صادقیل که ای اختیعوی ل کلم سو فائدہ ده نور سو فائدہ ده کښوایز سو ګټه کتاب سو فائدہ ده ټوړای صفایده ده اده دبا یو د اور صفایده ده نو فرشتي دي سره ستالقه اځا تعلق به انسان دی ادم اسلام په الله فویته غي په پوښدلو الو چې نه پوېګلو سو باوهه فرشتو تبګور غي سويلو سبحانك لا علم لنا په خبره پوښوي علم لنا ما ته علم نشته دا سمح حضر دانا چلی پوئی گئی توائی دا پوئی گما آلو اویا غی سبحانه گا پاکی لا علم لنا نشتے پوئی منگتا اللہ مام اگر پاگی علمتنا چتا منگتا کم خودلی دی اللہ کانتا العلیم الحکیم یقینا انتا پورا پوئی او حکمت والا ذاتی چی آدم پیدا کئی پیدا کو حالله و الله یااعدممو عدمول سلام ان ب خبر کدی د اسم ای پنوونو ددي او ففادو ددي شيو لاول اسلام شورو شو کتاب نه دافایده ده د کارپ نه دافا ده د کا نه ده د غور ده برستې نه دفاده دهله قلب نه دفاده ده د س او د خ نه دافاده ده دخوا مقې نه دافایده فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ هَارَ كَلَچي آدَم عَلَيْهِ السَّلَام خَبَرَ کِ فرِیشتی بِاسْمَائِهِم پُنُو مُنُدَ زاشِ زُنُو سَرَلَ فَایْدُو قَالَ وَيَلَّا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ آيَمَانُو لِتَأَسْتَ سَمِعُوا يَرِي تِرشِ وِتی ستَمبَرَات کِ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ إِنِّي أَعْلَمُ يَقِينًا صُوِیكُمْ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ پَاشِ زُنُو چِ پټِگی آسمانُلُو کِ وَالْأَرْضِ پَاشِ زُنُو چِ پټِگی پزْمَکَا کِ رَبَّنِيَانُو مَخْلُوق نَپړټِیمَاتَخْتَارَدِ والا ما تبذلن او په همد پالو چې تاسو احترام کوی و ما كونتم تک تبونو پالو چې وای تاسو پټاون کیږي تعظیم د ادم علی سلام علم چې در سره یو احترام کیږي نو پرې خبره پویږي نو قران او سنت علی بزدکی الله بدر لعزت تر کوي تبد عزت طلبگار دی ها واس قلنا للملائکه تسجدوا کلا چې ومن فرشتوتا د دوله کوي ل ادم سلام ادم عليه السلام فسجدو فرشتو سی دوله غوړ ټولو په یاره الا ابلیس مګر سجده نکړ شیطان دا سجده عزت او احترام وا تر دینونو کې جائز وا سجده عبادت په تر شو دینونو کې اپ موجود دین اسلام کې نا بغیر د الله نه بل چا تنه شي کوله او د دوه وروسته بغیر د الله نه بل چا تنه شي کوله سربچا تنه ټیټه اې ابا انکار یوکو واستكبر او ځان اوچتو کنو وکانه منل کافرین او شدید کافرانو نا وکانه او دې په يلم د الله کې منل کافرین د کافرانو قلنا او يم آدم ادم اسکن علم درکو عزت درکو سیګوس علم زکا علامه اخرت او دنیا خوشاله درکای اس کن اسے گانتا تو وزوجو کاس تابی بحوار رضی اللہ تنہا الجنتا پاک جنات کی اللہ با پی بوئی گی چکم جناتو سورة طاہا کے داغی ذکر دا جو بس دا آخرتا جناتو وکلا خریتا سو دوارا منها دا دی جنات تمیعولا رغد الفراقا حیسو شکتو ما جنات کی چستا کم زیخ وقعی ويا ولا تقربات اسدوان منيز اس دي کيږي ها دي شجرتا ته اونتا قران داري تفسير نه دي کړنو منګه هم نه کو او که دي شوي قصدن اراده فن تكونا شيبتا سو ميلا ظاليمين ذالمانونا كلاقا سرد کوي او سردا علم ظالم او اراده دي زدي شونو بیا بسالم شي او کپيره شوي لو فتكونا ميلا ظاليمين شي بدا خلقنه چ خپل مرتبه کمول کي رسول تعالی کی رضی فنہ ولم نجد له عظما بل ده فوجید پیرشو نو پهل مرتبه کما کرا جنت کې تیار خوراکونه مزي دنیا کې مشقات فازلهما او قیل دی دوال لرا شیطان شیطان ان سبب دی ونی لګاله ک پلانې په سو خویدو په هټو کې خپل کې خویدو پوستي کې باندې خبراله دا, دا قصد نا فاخره جهو ماراوی باسل دو ادوارا ممان داغم ازونا کانا چود ادوارا فیه پاغی که وقلناوی من اهبتو کشی بادو کن سلستا سنبا لبادین سنو لرا عدون دشمنانوی ولکن تاز لرا فی الارضی پزمکا که وستقرون سایدو سیدو دیو مطاون سامان لیلحین تروح مقررات چه آم اگه کلمات چی اللہ آدم علیہ السلام تا خودلی دی ربنا زلمنا انفسنا سور عراف کی اگه ور تا اللہ و خودل فتلقا ازدکرو تلقا ونی ازدکرو آدم و آدم علیہ السلام می ربی ہی دا چان ازدکرو خپل ربنا نادان چی دا حرش نی ازدکرو می ربی ہی کلماتین یوسو کلمی فتابا محربانی اکران لا علیه پاگو دانا چی اگه گنا کرو توبہ زکر دیلتا خواد لیلتا محربانی دا انه يقینا الله هو التواب الرحيم اغه مهرباني کولکه او رحم کول کرے قلنا اوه من ای بیتوکوشه مینا د جنتنا جميعا غوندو تم کوشا شیطان هم کوشیږي بیبي پر کوزيږي ستانه چې کوم بچی څخه پیدا کوه ستا شاه اغه حوا پسینه کې پراتي دي ټول کوش شي فهم ما ياتيل لكم فصدرشتا استا مني طرفنا هدن لاخودون کې منته به سو چې روان شو فدایا لاخودولې زما پسې فلا خلوفون علی ل یاره پهد ولاام يهزلون نه بقم جلوي لاظم با په چی خمیگی په بشارت تو بشارت و اور پسې تخویف دی او الذي نه خلد کا فروچین کاروړه وکه ذبو بیايات نه د رووج زماياتونه اولای کاصابلارار دا دریم باب شو روشو لا 92 نمبر آیاته پوری پر یک هغه او کتاب اشفق ذکر کئ یو خاص ته نور عامه بنی اسرائیل او ته او خطاب ذکر کئ لا غی در تارونه ذکر کئ یو د الله کتاب کی تحریف امنان او تحریف په لیکوی یو که پانه حق حق پټول امنان او حق باندې پټوی یو ترک عمل ته تورات او انجیل او موسی علی السلام ورته سری پای بنوروان غलाब او پکې په تړلو او عمل به نه کوه اغه مؤمنانو د ری صفاتونه ذکر کوي یا او صفات دا ذکر کوي صبر کوه بل صفات دا ذکر کوي موس کوه او بل صفات دا ذکر کوي ایمان په اخرت او پر ورځ د قیامت ساعته لا دا دری ری صفاتونه د ځان له کهمه دی او دا د ری صفات په ځان کرا او لزان په کا یا بنی اسرائيل اے بچو دا اولاد دے یعقوب علیہ السلام اسرائیل عبرانی لفظ دے اسرا معنی عبد ایل معنی الله دا یعقوب علیہ السلام لقب صفتین دغه عبد الله كله بیاقوب اسکرو یاسا تئ نعمت نعمتونه زما الله کی غنیمتونه انعمتو چکړی دی ما علیکم پتہاسو اوفو پورا کی به عهدی اغلوس تاسو چې ما سره هم کوم کړی دے دا څه معنی پکوي او وی زبا پورا کوم به عهد کوم اغه چې ما تاسو سره غړل دي تاسو به زمو احکام ملي در له دنیا اخرت کې خوشاله ایدر کوو نو واي يا فرحون اغه ځمانه وی ریږي وعامل ایمان راړي به ما په کتاب انزلتو چې ما را لې دی دي وصديقا پدال حال کې چې موافق ته لمدہ کتابونو ما کوم چې تاسو سره دي تورات کې توحید او رسالت او قیامت ته حلال او حرام کې او دکيون ولا تقولوا ما كيئ تاسوا اول الكافرين اول انكاركم الجماعات بهد قراننا ولا تشتروا تاسوا غركوي ماخلي باياتي زما حكملو ثمنان دنيا قليلا لجا ويا يا فر ويا او خاص زمانا ويريغي ولا تلبس الحق ماجد وي حق لرا بلبا کلی د با دین سره چې تاسو په کلی کې لرئ هغه ته دا کوي چې دا د خدای کتاب دی واتاکتم الحق مپټوي حق وانتم تعلمون او حال را چې تاسو په ويږئ دا د ریخامه پایګی کوي لا لا قران ذکر کړي مؤمنان تا قران والا تا چې ګوره دا مکووي تحریف مکووي مکو مکو که اطمان حق مکووي یا ترک عمل مکووي اوس د مؤمنان او صفات کوي வாقيم الصلا او كيف منزنا و الذكا ورکي س وkaوك كيف معراين سردوك کوکنا أ تأمرون الناس تبّ ترك عمل آ تاسحكمم کوي خلکو تا په رادي ماانه تنف س او پیدا خپل زانونه ننسان لازمي معناسي سربردي ت مش کارفاي لا ت نوي. وانتم تتلون الكتاب او حال ده جتاسو للي كتاب نجسوك پوئيگي نحن بحبل محك عمل كي ورستو بلتوي افلا تاقلون قولي داقل لكار ناخلي اقل من خلقو بحبل عمل كي بلتو موي اتاسو داقل لكار ناخلي ومنانو توي وستاينو امداد حاصل كي پا تکاليفو بصبری پا برداش واسولا پا منزو وانها لکبی رتن دیر گران دے اللہ مگر ندے گران پاکھل کچی یری گی دا اللہ نا اللہ زین آقا لکتے یا زنونان چی یقین ساتی انہم ملاقو رب بہم چی دیبا خپل رب سا وانہم الہی راجعون او یقینن دیبا اللہ تا واپس کی گی دا قیدہ چی دے سری ہی کنا ننے تمام کارون سم کئی یا بنی اسرائیل اے اولاد دے یا قوو علیہ السلام نایات ساتے یخی نو اعاده وبیا راځي خو خو یې رسولو بیا د ایبراهيم عليه السلام حالات ذکر کړي نو د آیات ساتي چې اول او خير درته یا دي يا بني اسرائيل اي اولاد ياقوب عليه السلام شکرو یاد کړي نعمتين هم ځما هغه چې نعمتو عليکم اجما کړې پتااسو وان يقن الماء فضلتكم تاسو غره کړی العالمین العالمين فاخلقتكم زمان استاسو نور رقومنه په کوم شته تاسو مې قیبتیانم بیا دا نورم بیا تا سو ما پا غیقوره کریه تا خویف دا آخیرات چه دا عقیده دی مذبوطه ای کنا انو عرصه با سم که وَتَّقُوْ يَرِيْقَي يَوْمَنْ دَ دَا سِرْوَزِنَا يَوْمَنْ نَكِرَدَا و جی دا اکتم رست و صفاتی ذکر که کنو پا خبلا معلومه اجیدین امراد کامت تخا و جی ومن نفس عن نفسٍ مجرم ده مجرمنا لا شيء المامولي شيء ده لا غله كفر و شركه بلن شيء وركوا له اولدي شيء پورا كوليه ولا يقبلون ما شيء قبل اولي من هذا ده نفس مجرمنا شفاعة الشفارات كسوكوا الشفارات كاي انو شيء قبل ليه ايمان تو كيشته كان ولا يقظ من حال ما شيء اغسط نفس مجرمنا عل جرمانا ولا هم ينصرون ونبدا غيم دات كول شيء دنیا کی زرے خلاثے مجرم انو پیاسو قبرو یوعزت من خاندان لو پلاری سره سڑے گوری ویزہ پر خود می پلا سابق سے مزیرے نہ بولے سے مزیرے دے شیخ سے مزیرے دے شیخ الحدیث سے مزیرے ادرم سو شفاراز کی بار خلا کرا ونی ادرم جرمانہ ور کی اصل اورم پر زور سڑے بیائی اللہ تعالی نہ چلے گی ادے من گلو خلق اولاد چرس من با اللہ باقی اللہ و ان نو ایمان بوڑے و ان أغير العامات أتى اللعب من إسرائيل ذكر كي أدوى عذابونا وإن نجيناكم كالجي خلاتي در من تا من آل فرعونا دا فرعونيانونا فرعون دا مصر دا بادشاة لقب وخان لكسن جي دا روما و دا كسراء لاغي لقب بسو قسراء و كسراء بيورطوي أدا مؤمنانو دا بادشاة لقب أمير المؤمنين و خليفاء لفرعون دا غي لقب وخان خپل لميسو خپل لمیز کم ده মহান فتح یا قابوس خپل لم فرعون مرن فتح یا قابوس دا مفسرین ذکر کړل دي ادا لقب یصوبونکم رسول بیت عاستا سو العذاب بعد عذاب ابد عذاب کومو قران په اوله تفسیر کوي یذبحون ابناءکم دایب حلال او استاذ سامان ويستحلون اجوانده به پری خودی ستاسو خضی بی حیاء کونی بی ستاسو دا عمل فیرعون اولی کهو نیو دا جی فیرعون خوب لی دلیو جیده بیت المقدس نور راو تو اپا مصر کې د قبتیان وور تا ورنو تا بنی اسرائیل بچو که تابیر والا جادوگورو ساہرانو پدق وقتیو که بنی اسرائیلو که بی اوزان پیدا کی استا حکومت پا قتمی گی اگر دا لبا شورو ځم دای چې دا زمانی ساحران او جادوګرو نجوميان ورته یې دغسی په پیدا کیږي ا درې م صحیح خبره لاله چې دا امپیاو ناوړی دیلو باندې سایو کې بلام بیاو چې دغسی یو نوجوان بل له پیدا کی موسی علی السلام او ستا حکومت پاګیزه را ختميږي ښا نو ده پندو بس دا وکړه ټول عمر ظالمان حد پرسو سره دالابې کوي نو دا رستای خبره ټکتا چې دا امپیاو ادا یو خود کافر خوب شو نو کافرانو خوب وی لسیلک عزیز مصر لیدلو ادا ته بدل جمعیان خبر اچونو نو صحیح خبر ادا له غرا یان بیا خبر وا اغه کړیوه بډای اسرایو کې ولا یو پیغمبر پیدا چې فرعون به ختمی ښا نو ده ده له شروع ک بندوبسته کو پویږي یو سبحونا حلال اولی ابناکم است اعظم ویستحذون نسائکم جواندا پرې کو دي استاد سرونه وفي ساليكم پديکارکي بلا ان احسانو من ربكم ده طرفه رب تاسو نه ازوي چې عامات ذکر کاينه ده بلا معنا احسان او کسه زاګاني ذکر کاينه بلا معنا مصیبت او تکلیفو فرعون پتاځيولوي ها مصیبت او تکلیف دره معنی مفسرین دلته کړی دي وایس فرطنا بكم البحر با ل اسرائيل د سمندر نه پورې استل د فرعون د مصر نه اخلاص ظلمونه کله چې سړي کمن به کونت ازل سمندر موسی عليه السلام ته ویو و دول اسلاري په کې جوړی شوې فان جاءناكم خلاصه ميدر کتاز تا واغ رکھنه ډوب آل فرعون آل فرعون نو د فرعون نه نه ډوب کړې سوره یونس کې 90 نمبر آیات کې الله وما فرعون ډوب ډوب کها حتى ادركه الغرق او سور بني اسرائيل کے 103 کی ہوئی فاغرقناه ومن بعته جميعا فرعون دمبکا او داغه لخر میم دوبخا ندل تباد خلک ہوئی کلام کے مقصود مضاف مضاف الندی عالم غرقڑے دے فرعون میں نہ غرقڑے کھ پرے دے پوئی کی خدا چ فقرن نہ پوئی کی نو دا خبر کی نداد تا ایداد زان سر لی که چه قو فیرعون اللہ غر یونس نوه نمبر یاد کې او سور بنی اسرائیل ایک سو تین که صراحتن ذکره چی ما فیرعون تبا کرده و سرده کل و مرگورو و آغراقنا دھوکنا من آل فیرعون فیرعون یان تنظرون او حال دای چه تازور تکتل دشمن تی زدیلتی و ای اه باطل فرس دشمنی انسره پی خوشحالی گی کله چې لوز ورک اکمن موسیٰ علیہ السلام سرا اربعین لیلتان دسلوی اختشپو کتاب بدرکوم سمت تخصت ملعجلہ لدین رستو تاسونی و سخیب و خدای توب سامیری و ذکر کو دا موسیٰ علیہ السلام واقعا بقرکی آراف کی او طه کی او قصص کی شعارا کی تفصیلن ذکر دا پوئی گی نو دا واقعاتو تا اشارات کئی نور تفصیل پا بیال ترازی سامیر رولے سکھے جوڑ کا ورتے موسی علیہ السلام اپنے استاد محمد ایئر کرے موسی علیہ السلام واپس راہ دا دابلے سے کٹکوم سامیر بانے فتوا لگا لاندا بولا لا میصاج اذن نے تفوس کو سورہ اعراف کی برازی توہاک کی برازی قصص کی برادری میں بعد ہی پشتتلو دا موسی علیہ السلام حق فرض کی لوشن اور مست مقتدیان اور شاگردان مریدان بیابلے لا شروع کی وہ اس کوا بدعات رسولا رواجوں لا شروع کی وانتم صالمون حال دا جتاسو سیاتے کون کی ائی ظلم جاتوئی حق دیویتی بلوارکی لتوحید و دا عبادت حق دا اللہ و عدیس کی بیوائکو ثم محفونا بیامی ما فیوکرا حنکم تازتا من بعد ذالک رستو تی دی دینا لا صدق پارا لالکم جتاس دی پارا جتاس شکر باسی و ایس آتائینام حسل کتابا کلچی ورکمنگ حسل علیہ السلام تا طورات تو اصل خبر دادا دا اللہ انعام دا اللہ چھے دا قرآن و سنت علم دا اللہ در کی والفرقانا جدائی را دا اس تنکے و پرمین دا حق و دا باطل کی دا سمت لب دا عطف تے کتاب بانے عطف بیان دے سمت لب طورات سو دا غصفت داو چھے حق و باطل بیتا تخول آیا دا فرقانا دا موسیٰ علیہ السلام موجزات تی لعلکم تا تدون دا دا پارا چتازو پساملار روان شے علیکا پساملار سرے کل روانی گ یا قران او سنت و سرهیخه کله قران او سنت علم درسنی او عمل پیلینو په کاغذ برواني دا او دابیز دکوي و قال مو صالح قومه کله جوي مو صالح السلام خپل قوم ته يا قومي زم ما قومه ان لكم سلمتم يقينن تعذيات يكره انفسكم زانونو په سبب د زياتې سره به اتخاذ تم لایجلا په سبب د نيوس تاسو سخه سو اتخاذ دومه پولغواري ړومبه مفولې چې کوم ده الایجله ده اځمه حذر ته الہن ا اتخا زمصدر ده فاعل ته مصافت قمتا فتوبو توبو باسي الابرئ کو خلالقتا فقتلوا انفسكم شرطه بيداده جوجنیو بلران چا شي شرک کړه ده اغي دی اوجلی شي سوق به وجنی چا شي شرک تسخیه عبادت نه نه کړی وجنی نو دانا جی اغی بس شروع اکلا دیکھ اللہ توبہ قبول کلا زالکم خیر اللہ کم داستاسو دا پارا غور دی اند بارئکم پنیز دا پیدا کونک استاسو فتابہ علیکم بحربانی اکلا پتاسو نور موج نئی اللہو ہوا التواب الرحیم یقیناً اغیر توبہ قبل ہونکے رحم کونکے دے موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ وی منگ بطبہ خدای خیال آئی ومنگ ایمان را رو نمبر ایک لن اللہ بیاجون دیکنو وائس قلتم کلاج تازو وی یا موسی اے موسی علیہ السلام لنو بن الکہ هرگز ایمان نراړو من پتا حتا نر الله جراتن تردی پور شو وی موږ الله پډاگ په کلو سترګو داسوال لدې په تور داینا دو کې موسی علیہ السلام هم الله تسوال کړي سورہ اعراف کې راضي الله ما تخفل زانو خاې ناغه تخله په صد ف اخذت کو اونیوال تاسو لگا تندر او چغید جبرائیل ایسلام وانتم تن ضرور حال نیچی تاسو قتل ندیل رسط اللہ ثم باستنا کم بیامی پورتک تاسو من بعد موتی کم پستا مرش تاسنا لعلکم تشکرون دیل پار چی شکر باسای ملی اللہ جوان دیکلی بلینا وظللنا علیکم الغمام سور کنمیو پتاسو وریاد میدانی تیر کی وانظلنا علیکم المنا را لگل با منگ ترنجبین و سلوان نالزی نالا چی دا اسمان نبا دیترات لو دای لنیول دا پرخی پا شکل با وری دل من خوکشی جالا ادائی بخواننا اوی من کلو خوی من توی باتی ما لپاک آغینا رزقناتون چی منگ در کری تازتا نیوی نا منگ منہ سلوان مانکار نکی وما زولمونا اغی زیاده نو کرد و منگا بازی خلق ترجمه کئی وما زولمونا من زیاد مانا وداسی کوئی وما ظلمو بنی اسرائیلو زیادتے نو کرے نا پمانگ باندی اللہ وئی ماظر دیوئی زیادتے ہو نا نزان سرانے کرے نا بعضی غلق ترجمہ دا سی کئی وما ظلمونا منگ زیادتے نو کرے لے فائل او مفعول نپی جنی ازید قرآن ترجمه کئی نا نا وما ظلمو کی ظلمو کی دعواؤ فائل لے او دعنای مفعول لے او فائل نمرات بنی اسرائیل ل زياده نوكره بني اسرائيل رومنسا نامن سرا ولكن كانوا الفصوم يسلمون لكن هو غير popol زانون زيته كونكي وايس قلنا من، ادخلونون زي هذه القريه تعديك لبيت المق... المقدس تا فكلوا هي منها ندي كلنا حيث شئتم كم ذا تستسخ خير غن روانا وادخلوا الباب ورنونو زي ب دروازه لدي كلي سجدان تابيداري كونكي ده الله سجدان سرتونكي لا نحن نتوكي بسجدكي نتوكي سجده نكيجي لما نتابه وقولوا واي حطوة كلمة بخني كلمة التوحيد لاغفر لكم بخنبوكم من تاسة حتى عيقكم دقناون استاسو واسنزيد المحسنين زردك من سواكو بندد خوكو انكو من جي الله ورتكم الفاز خولوا حطوة ديغة بدالكو فبدل الذين بدل كأخالكو سلمو جي سيعتك رئو قولاً وينا غير الذين وائغست سواد آغا وينانا واخذ غير الذين داسمانا بكوي وائغست سواد آغا وينانا قيل لهم جي ديتا ويليشيوا ديتا حدقتون ويليشيوا اديحن كتن غنم بكاردي فانزلنا رولي قمان على الذين سلمو بأخالكو با جي سيعتك رئو عرجاً عذاب من السماع لما كان يو سقول قول فصاب دغ چې دینه کولا دا نعمت شو عذاب شو عايز استفسر کله چې طلب د ابو ګم موسی موسی السلام له قومه خپل قوم لره فقلنا و من ادربوا بها سواک امسا الحجر غټا موسی عليه السلام غټه والا فن فجرت عبيدي من هداغې غټنا 12 تا اله دولس چی دي قد عالمان یقیناً پیجندو کل اوناسی الحریو دا بنی اسرائیلونا دولت خانه دانوناو مشرباهم چی نخپلا اوی من کلو خورای من صلوان واشربوست کئی دعو بو مر رزق الله خورای خوراک دا اللہ است کئی اوبا دا اللہ ولا تاساو فی الارض مفسدین امگر دای پز مکا کروانی کولکی کفر شرق مکاوی او دا ذخیراندوزی د خپل خوراکونو مکوې تازه تازه خړای فایس قلتوم کله چې وې تاسو یا موسی اے موسی لن السلام لنصبر علی طعام واحد من چیرې صبر نکاو په یو خوراک خوراک یو دوه او چې جو کې مسلسل تخرینو بس د یو خوراک دلو خوراکونو کو دوه منو سلوو د ورته یو ولی وای وای بل څه نشته کوم دا دینو فضعو لنا اغالا منگلرا رب بکا دخبل رابنا دو بو انتظام بوم دخبل پیغمبرنا مشر نکای ده دوڑای بوم کئی لا ده مشر زیمواری ده ممبر او چرمین نا با ای ای با دقام خدمت چکم ده دنیا اون کئی دینی بوم کوي مدارس بول دینی جوڑای خوراست کاک ده بیجلا انتظام ده دول با کئی خواه اکا پیغمبرانو داسی گلی تبور تا درخواست کئی کنام یو خ جنا چې باسی اوباې منګه منما د هغنا تون به تون ارو چې زرغونه بکه س چې زرغ دا بایان د د ممانه من ب ها تلکارای دځم کې اوکېستا ا طرري دځم کې وفهې ها وګو غلم دځم کې دې داله مور دځم کې او بسیها پیاز دځم کې ولهکه دا او بعدگیر ش دی الیله به بوټ کوئ اله به سره وړی او بهخور بک نوځانې په موسی بهختهکهه لپ ی به تاتوی دا کار هونه چه نصبری گلوه او که قالا اوی موسیٰ علیہ السلام اتاستبدلونا آیتا سو اخ لئی اللذی اغشه هوا ادنا چه دیر ما مولی ده من لذی پا بدلاو پا عوض دا اغشیز که منو سلوا ده هوا خیر آقور ده یو حازن ده یو ملاوی دلی اصان دی بلا تکلیفہ ادا پیاس پر ملاوی با تنگنگا زاری قٹا کی داو پلوی مصیبت ملاوی گی نو دا بهتر ل احبتو زی مثلا یو خار تا لمایدان تینه چه گرچا پیر خارونه پراتی زیدال عبادای شده فا ایننا لکم یقینا دیست تاسو دا پار ما آغا سألتم چه تاسو کما مطالبه کریوا و ضربت اوهلشو علیهم پدی از دلتو رسوائی سپکواله والمسکلتو غربتو یو سپکتی خولیدی خارو کسخا خوشانو کسخا استر استو مانا اچه تا پوست یو من غلم بی نشته وی انز یا خود انا سوالات تا تاسو مال دار اختاري د امریکای او دا قضیه رو قبول و پوه شمه ولار دی خان په دا ځای په یوه کې نور کدا دایته د خپل ماستل کې هیڅ نشته د ری باندې خی اسرائیل چې اوس کم دی په دې اپونش وی دا قرآن دا به په لا ګول دی و او وخته شو دی بغض و بن غضب من الله د الله تر افنا داول وی ذالک غضب انهم یقینا دیکانو يكفرون بآيات الله انكار بيكو دا اللا آياتونونا أبل ويقتلون النبينا وجل بيه پیغمبرانو حق فرص بغير الحق پنا جائزا حق خدا ده چه سو قتلو كنو بيوجنا گوان بي پیش کی زناو کی اگوان بي پیش نو بيوجنا چه شادی شده او مرتج شی نو پیغمبران خدا ده ري وارا كارونه نكي بل يبان شوی نو دا خد نارو آده چه تاس داس وجنه بما هسو په سبب داږي چې نافرمانی کولا وکانو یا تدون او د دې دتیجا وڅ کول کید حد نه حق فرض حله پار زمانه کې